Amaikagarren unitatea, C, lanbide zaharrak, bat. Eguerdi hon, orain txe eguerdiko dira, eta eguraldi ederra egiten du. Aurten ere, erdiaroko feriara etorri gara. Kalen aguziaren hasieran nago, eta hemendik dena primeran ikusten dut. Kale honetan, lanbide zaharrak daude. Nire ezkerrean, saskigilea dago. txiki bat egiten ari da. Saskigilearen ondoan, errementaria dago. Errementariak badu meritua, eh? Adineko gizonezkoa da, eta urtero etortzen dela esan didate. Nire eskuinean bizargina dago, eta bizarginaren ondoan Juanita Zapataria. Juanita Zapatak egiten ari da. Juanitaren eskuinean argina dago. Arginaren ondoan buztinlaria dago. Autornua erabiltzen ari da. Honen inguruan ume asko dago, umeek ere tornua erabili nahi dute. Bustinlariaren parean patxi zurginada go. Patxi oso ezaguna da herrian eta zurginaren eta errementariaren artean upelgilea dago. Honek tamaina guztietako upelak ditu. Lanbidez zaharrak ezagutzeko aukera bikaina dago kale honetan. Animatu eta etor zaitezte. Giro ederra dago eta.